Get to the Hej och välkommen till filmpåden nummer 65. Tjena Gustav. Hallå Per. Och tjena Anders. Tjena Gustav och Per. Ernest. Hej. Ernest. Ja, ja Ernest. Ernest. Ja, Anders, det kan ju vara vem som helst. Precis. Ja, nej det går inte. Ernest från Film Addict. Ja, den andra halvan kunde du tyvärr inte. Nej. Eller? Bortprioriterade känner vi oss, men. Ja. <laughs> kan och kan, jag vet inte vad han håller på med. Jag tror han äter Torta och sånt där, betyder det. Ja. Oj, oj, oj. Lyckans ost ja. ja. Det kanske ni ja. heter ja Lyckans ost Ja det vet man inte Nej. Så vi hoppar ja, vi vidare, vidare på jobbintervjun då en gång. Ja. ja det gör vi Och du vet hur det går till Du tänker ja, på en jävlar. karaktär som svisar den Får jag gick så här, är, är ja. du stålmannen Fan pär <laughs> Du kunde väl ha försökt Åtminstone <laughs> Okej okay, vi glömmer bort det där oh. Så vi kör en ny menar du ja, jag en ny. Ja. Var ja, det är ni. Ja, det står Ja, det klart det var. <skratt> ja, Vi kör en ny då. Ja. Tänkte du nu att du söker jobb som borstbindare? <skratt> mm. ja. ja. Varför har du sökt detta jobb? För det hade varit sköj att prova något nytt. Jag har ju inte hållit på med borstar överhuvudtaget kan man säga. Jag har ju varit mer i. Jag har haft lite mer utsvävande jobb. Ge mm -hmm. mm. en kort beskrivning av ditt cv. Nej men alltså det är ju rätt så. Jag har skillat rätt mycket kan man säga. Glidit omkring lite grann och käkar gött. och ja, Ibland så skrämmer jag folk också lite grann. Mm -hmm. Jag tror och kan veta vem du är. <laughs> eh, var, var skulle du vilja se dig själv om fem år? Eh. Om ja, inte det här borstbinderiet eh, är allt för jobbigt så kan jag nog tänka mig att vara kvar här och liksom eh, eh, sköja lite grann med de som jobbar här. Mm, då är jag helt fel ute igen. Vilka är <här>, dina styrkor? Bra, ja, förlåt? Vilka är dina styrkor? Jag är bra på att äta och jag är bra på att skrämmas. <här> Vet du mm. Gustav? Nej, men det är precis de egenskaperna vi söker, så. Ja, ja det, det har vi inte så mycket med borstbinderibranschen att göra, men jag tror att jag kan bidra med, mm, helst, med en skön stämning. Helst vill vi att du ska vara väldigt, väldigt bra på att röka också. Det har jag provat. Ja, bra. Mm. Mm. Vilka är dina svagheter? Eh, jag gillar väldigt mycket mat. Och så skrämmer jag folk också. <laughs> Och så kan jag inte uh, binda borstan heller. En, inte en kan jag inte göra det, men nej, kanske nej, kan nej. sen. ja. Vilka är dina svagheter, sa jag det? Aj. Ja, det var ju det som jag sa det... nu. Jaha, vilken, <laughs> vilken intervjuvare jag är. Ja. Mm. <laughs> Vad vill du ha ut av ett jobb? Ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag har ju valt en karaktär som egentligen inte vill ha ett jobb, tror jag. Det var ju egentligen <laughs> rätt märkligt av man att välja den karaktären, kanske. Men... Jag vill egentligen inte ha det här jobbet som borstbindare. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> Ja, tack uh, hur, för att du tog er tid. Väl, ja, hu, hur väl kommer du överens med mina kollegor? Men jag tycker jag kommer överens bra. Men de tycker nog att jag äter för mycket och skäms för mycket. <laughs> ah, ja, då är det samma på nästa fråga. Då. Hur skulle dina arbetskamrater beskriva dig? Eh, matglad eh, Och läskig Ja, lite läskig, <laughs> ja, <och> lite läskig. <laughs> ja, det är nog rätt så sammanfattat Åh, ah, gud Hur tillförlitlig är du då? där man får ändå komma ihåg Att jag är eh, Ett eh, andligt väsen <laughs> Ja Det får man ju inte glömma nej <laughs> Och de är väl inte så tillförlitliga Ja, nu vet du vem du är Ja, jag med, jag går på nu ja Vad har varit dina största yrkesmässiga prestationer så här långt? Eh, att jag åkte fast men sen så slappade jag lösen igen och sen sånt och blir fångad. Eh, skaffar du en flickvän också, eller? Jajamän. Ja, ja, man. Vad motiverar dig att göra ditt bästa? Eh, är det det är för djupa frågor för mig? Varmkorv, va? <laughs> ja, varmkorv, vi <gillar> <laughs> är Mat, det vill jag. Gustav? Jag är slimer. Ja. Ja. Gott, det var bra. Mm. Mm. Fast märkligt, kanske. <laughs> ja, men... ja, han har ju inte så många egenskaper. Det är ju mest att äta och skrämma, så det är Ja, lite... mm. jag kände ju det liksom halvvägs in i intervjun att det här blir inte bra. <laughs> Fast det är ganska bra egenskaper. Ja. ja. ja. Det är det kanske. Inte som mm. borstbindare va? <laughs> kanske inte. Nej. <laughs> ja. Vi kom ju fram till det här när vi skulle välja yrket att vi vet ju egentligen knappt vad en borstbindare är, men Nej, det var lustigt för jag och Olsson pratade om borstbindare idag faktiskt på vägen här från jobbet. Jaha. Jag vet inte Riktigt sammanhang. Men varför vi pratade om det vet jag inte. Det var någon som rökte som en borstbindare, antar jag. Nej, jag tror att det var Olsons vanliga citat. Titta, han cyklar som en borstbindare. <laughs> cyklar som en? Ja. ja. Mm. Flitig som en borstbindare, ja. Mm. Mm. Hoppar vi vidare på den försenade lyssnafrågan igen nu då. Mm. Ska vi ser eh... Frågan... Vi ställde löd som följer. I vilken sci-fi slash fantasy-värld spenderar ni helst er semester? Och i vilken gör ni absolut inte detta? Tack Lucas Frågan ställdes något sent men vi fick eh, eh, några svar. Mikael Lysegård svarar. Om man nu får säga en spelvärld så skulle jag nog säga Mindwaker-världen. Lite postapokalyptisk light. Glida runt med min båt och utforska och fiska en hel del. Och där jag, absolut, där jag absolut inte skulle vilja vara är i samma universum som en Xenomorph från Alien. Oj. För skulle jag ge en sån, se en sån live så skulle jag troligen bajsa på mig och ge på direkten. <laughs> samma är. Ja, jag håller nog mm. med. Mm. Jag träffar Mikael på RR Meetup mm -hmm. i somras. Gött. Ja. Och Window Waker heter det. Vad sa det är Zelda. Vad ska jag göra? Mind Waker-världen. Det får du höra på sen Windwalker kanske oh, ja, Wind Waker. Det lät lite klassiskt, men mm. eh, Björn Bergström A.K.A. Brorsnor Tror att en semester i Hobbsala I Fylke Oj det var länge sedan man hörde de svenska namnen på dem Hobbiton i Shire eh, I alla fall eh, Innan mm. oroligheterna drar igång Hade det varit trevligt Riktigt trevligt Hänga på pubben och dricka öl och röka pipa äta god mat och ha det allmänt bra Helst inte semester på LV426. Och det är väl eh, även det. Scenomorphens hemvist va? Jag googlade lite snabbt här så jag tror det var det. Mm, ja. Eller forskningsstationen i The Thing. Ja just det. Ja de är inte så roliga. Ja det tar man ingen semester det här kanske. Jag skulle lätt hänga med Björn och dricka öl i alla fall. Ja. Då säger vi så. Ja. Ska vi ta en dag? Vi tar en, en <skratt> långhäll där. Ja det gör vi. Ja. Ernest, ja precis. Vad har du försvar på här frågan? Ja, jag hade också skrivit eh, The Shire från Sagan och ringen. Faktiskt. Eh, det hade jag skrivit innan jag läste det på er Facebook-sida. Eh, och sen har jag skrivit Hoth från Star Wars. Den här isplaneten eller snöplaneten. Där skulle man ju inte vilja spendera semester. Nej. Kallt och massa underliga djur och sånt. Va? Ja, men precis. Och det är ju inte nådigt kallt heller. Man måste ju liksom eh, dyka in i en sån här tåntån. För att få lite värme till och med om man skulle vara ute på nätterna. Ja, det går åt en del tom. Ja, det gör ju det tyvärr. Men de är inte. De, till, eller alltså, de är inte från planeten hot från början, va? Jag, i det här. jag har ju inte sett de här filmerna som jättemånga gånger. Nej, okej. Okay. Vad, vad är en tom för något? Det är en tvåbenad. Get. Ja, <laughs> precis. Ja. Hoppar man in i den? Nej, nej, nej absolut inte. Men man rider nej. på de här. <laughs> Och så ju Luke... Man gör inte en Ace liksom, utan... Nej, nej, det gör man ju inte. <laughs> Luke Skywalker nej. råkar ju vara ute på natten och slirar, ut och då... Det blir så kallt. Oh. Eller fast det var inte... Nej, det var inte så det var. Han blir ju bortförd av en... Uh, ett snömonster, så var det ju. Ja, det fast var fast... ingen vanlig ute kväll, så utan... Nej, nej, nej, det var ju värre. Det var ju kidnappning, mm. Mm. Han kommer i alla fall loss där, och så hittar ju Han Solo honom på morgonkvisten i kylan. Och då så... Uh... Då sprättar han upp Lukes tonton, eller sin tonton var det, ja. just det. Det här är ju helt... Det här har gjorts i så många filmer, alltså. Ja, men det här är ju orelevant. Varför pratar om det här fortfarande? Jag vet inte. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> ah, jag, jag gillar det. Mm. The Purge, är det någon sci-fi-värld? Mm, ja. Nej, skulle man väl kunna säga, va? Det här skulle jag inte vilja vara. Nej. Nej, det låter inte så kul. Nej, så ska vi hoppar vidare på nyheter. Mm, skulle vi kunna göra. Mm. Wolverine 3 kommer heta Logan. Mm. Får vi, nu håller vi tummarna på att den här blir bra då. Mm. mm det lika det bra som att första. Ja, kanske lite bättre vore bra. Ja. Jo. Har du hört vad, jag vet inte vad om du har med den som nyheter, men har du hört vad The Predator går under förnamn nu? Nej. Nej. Olli. Olli? Mm. Varför va, va då? Vet inte. Jag har läst att Benicio del Toro inte skulle vara med i den i alla fall. Nej, precis. Mm. Ja. Oj. Ja. Men det är fortfarande ja. black Ja, det är ju ja, jo men han borde det borde bli bra. Ja, jag hoppas det. Ja. Jag tyckte vi kanske inte att uh, Iron Man 3 var superbra men han kanske lär. sig. Nej, men andra uh, senare så tyckte jag att Nice Guys var bra. Mm. Ja, det var den. Det, det, det, det pratade ni om i filmadikt ja. förra avsnittet. Just det. Ja, jag hade glömt att jag hade sett den men den hade ju, den var ju jättebra. Ja. Uh, Blade Runner kommer heta Blade Runner 2049. Mm. Vad va, va tycker vi om det? Jag vet inte. Är men, det oerhört om äh, syftarpråk eller? Det skulle jag säga. Ja. ja. För det skulle vara 30 år efter originalet, va? Då koll på det där, men jag säkert. Ja, jag tror den utspela sig 30 år efter. Mm. Det har gått 30 år sedan första filmen kom, eller? Oj! Ja, det kan det nog eh, vara. Det är lite häftigt faktiskt. Kom den 76? Nej, men... Nej, då är det 86. ju inte 30 år i sånt. Nej, det gjorde jag nog inte, va? Ah, jag vet inte. Klick, klick, klick. Ja, nu klickar det. 82 kommer den. Ah, ja, men nästan 34 år. Ja, näta. nästan. Mm. Mm. Precis. Extended cut of Suicide Squad. Det mm. Det är, det är det en bra film från början. <laughs> ja, men, men jag hoppas det. Jag lyssnade på en intervju med eh, David Ayer, heter han va? Ayer. Mm. Ja. Ayer. Ja, ejer. Uh, direkt efter den man släppte filmen, och då ställde de ju den frågan till honom. Uh, just mm. med tanke på att Batman visade upp, men släpptes ju på en extended. Uh, och mm. då så sa han ju att nej, nej, nej, nej. Kommer inte komma någon extended på den här? Den här är liksom den slutgiltiga versionen. Mm. <laughs> man sa att han fick ja, och en och en det är mycket skit också, Suicide Squad. Ja, ja det är absolut. Alla har nog sett fram emot den och så blir den pankaka. Mm. Fast jag tycker inte att de var pankaka. Plättar. <laughs> Nå, no. bollar kanske. <laughs> Köttbollar. Köttbollar, ja. Nej, men jag tyckte han var det helt okej. Ja, jag har inte sett den än så jag äh, Games of War blir film. Mm -hmm. Vad är det, tv serie eller? Äh, tv-spel. Tv-spel TV menar jag. Jag menar ju tv-spel. tv, mm. TV serie <laughs> Ja, Ja, det får vi väl se hur det Ja, och, ja. Uh, Mulan får premiärdatum. Men inget annat. Det är så tråkigt... Mm. De har inte men några de för göra den eller någonting. Är det live-action Mulan? Mm. Ja. Oh. Det verkar som att de kommer göra live-action på precis alla Disney-filmer nu. Alla det ni jag också pratat om. Mm. Det talas om att Guy Ritchie kanske ska göra den. Just det. Ja. Det, Nej. Oh. det är skit. Det kan bli svindåligt och det kan bli jättebra. Men uh. ja. Men, men oh. vi... Kan de inte satsa på att göra en bättre film innan de sätter premiär? <laughs> ja, jo, men. Det känns lite så där. Det viktigaste är liksom ja. inte att göra filmerna utan det viktigaste är att bestämma att de kommer att göras. Mm. Ja. Det känns ju så ibland. Mm. Synd. Ja, verkligen. Nu är mina nyheter slut. Har ni några nyheter? Ja, jag såg att Collider hade lagt ut en lista på President Obamas favorit sci-fi. Oj. Det var sju. Eller sex filmer och en tv-serie. Mm. Mm. Har vi 2001 A Space Odyssey. Mm. Blade Runner. Mm. Close Encounters of the Third Kind. Mm. Star Wars Episode 4: A New Hope. Mm. Star Trek 60-60-69. Alltså tv-serien. Okay. Originalserien då. Ja, det måste det vara. Mm. Det är nog kanske det enda som jag inte riktigt håller med om på den här. Men... Eh, sen The Martian. Mm. The Matrix. Och Cosmos A Personal Voyage. Som jag inte riktigt vet vad det här, men... Är det eh, dokumentär eller? Nej, kanske inte det Jag vet faktiskt inte vad det är. Jag, jag känner igen det. Jag tyckte du mm. sa dokumentär lite konstigt här. Dokumentär! <laughs> ja. <laughs> <Gött>. <laughs> ja. ja. Det känns som att han skulle kunna få fortsätta fyra år till. Ja, helst. Ja, mm. verkligen. Uh, uh, har ni mer? Jag, jag har ju ingen, ingen nyhet. Jag har mer ett rykte. Mm. Ja. Eh, det var Olsson som kom med det ryktet. Eh, han påstår att det kan vara så att Stella Skarsgård har skabb. <laughs> mm. Jag kan varken bekräfta eller dementera. Nej. Nej. Det kunde inte han heller det Han bara slängde ut bara sig det. Bara kliade sig bakom örat med foten. Oklart. Man kan ju fråga eh, Erik på fintop. Han träffade ju Stella Skarsgård. Ja. Ah. Uh, Tuva Novotny, Kjellabuff och uh, Sverrir Gudnasson. Inför uh, Björn Borg filmen Ja, han var ju till och med med på inspelningen uh, en dag. Han spelade in en scen. Vad coolt. De hade gjort om uh, trädgårdsföreningen i Göteborg till Studio 54. Ja, okej. Okay. Han cool. hade spelat in en scen där när han var med och kolla. Ja, vad coolt. Mm. Så här har han skrivit en liten text då på filmtopp som man kan läsa. Mm. Får vi upp jag måste in och det. Ja. den? Mm. Så han, han skrev ingenting om det i alla fall då. Nej. Att, jag... att Skarsgård luktar skabb. Jag tror, jag tror att det är någonting som som har fått för sig. Och så har det liksom växt i hans huvud bara. Ja. Det är inget som... Jag tycker vi ska glömma har, det. Ja. Har Erik skabb? Har Erik skabb? Jag får fråga. Han kanske har smittat äh, ställan. Ja, ah, du tänker så. Jag träffade Erik från en vecka sedan. Nej. Har du skabb? Ja, ah, vi får kolla upp detta noga tror jag. Ja, det här ah. är, det här blir lurigt. Mm. Mm. Så vi hoppar vidare på övrigt mm. va... Nu är ju VR Riktigt, riktigt hitt Virtual reality mm. Mm. Vad tycker ni om det? Jag vet inte om jag tycker något Jag har provat sån här Google Cardboard mm, Jag mm. Jag har provat typ kanske en kvart Och sen börjar jag gör nu. Mm. Mm. Det kan ju bli häftigt om, man, om det görs på rätt sätt Alltså man mm. inte blir illa med det. Ja, men jag tror att jag har ju anlag för och åksjuka så att jag tror inte att det är någonting för mig i det värsta. Nej, du är inte kompatibel. Nej, Nej just det. <laughs> det är en liten grej med när det kommer nya saker att om det skulle komma VR-film till exempel. Mm. En dålig grej som kan komma med det är ju att många filmer kommer att göras bara för den sakens skull. Mm. Och inte för att filmen ska vara bra utan att det bara ska vara en häftig VR-upplevelse. De gjorde ju någon kortfilm då i samband med att Google Cardboard lanserades. Jag kommer inte ihåg vilken regissör det var, men jag tror att det var typ Justin Linn och så här. Mm. Som gjorde någon sci-fi-kortfilm i VR som man kunde liksom mm. kolla runt omkring. Och det var ju väldigt snyggt gjort och det, det, då blev jag inte illa Nej. Det var mer när jag spelade som jag blev lite illa mm. mm. Men Det var någon annan som pratade det som jag hade som gäst var att. Det är det lite grejer med film också. För att tanken är ju att det är regissörer som ska bestämma var man ska titta och vad man ska se. Just mm. det. Mm. Ja. Jag kommer inte ihåg ändå vad som sa det. Men det tyckte jag var lite klokt. Ja, Det var bra sagt. Inte att det ska vara upp till tittaren liksom, att kolla åt ena hållet hela tiden så missar man allting. Nej, ja, precis. Det får, det får ju, man får ju nästan bli samma fokus och sånt. Eller mm. att det låter från ett visst ställe. Eller då kollar man lite. Mm. Mm. Ja. Vi hoppar vidare på Martins filmkort, eller? Mm. <clears throat> Ernis redo att ta sig an Per, uh, yeah, yeah, man. så att säga. <laughs> uh, och då har vi ett citat till att börja med, uh. ganska långt citat. Mm -hmm. Vilken film ger oss repliken? I thought, I thought I killed Joey Cusack. I went out to the desert and killed him. I spent three years becoming Tom Stall. Edie, you have you have to know this. I wasn't really born again until I met you. I was nothing. Mm. Jag det en idé. Ja, jag med. Vad kan det vara? Vad är det för typ av film? Mm, en äh, thriller skulle man kunna säga. Typ Natural World Killers? Mm. Nej, det är en... Vad äh, är det jag tror? Det är en David Cronenberg-film. Ja, oh, Jag har knappt sett några av Cronenberg. Med Viggo. History of Violence. Ja. Vad heter den? A History of Violence. Jaha. Festivaler och priser. För vilken film vann El Pacino sin första Oscar? Uh, wow. Jag gissar på Gudfadrarna, men det är säkert helt fel. Mm, det är fel. Det var fel. Då gissar jag mm. på... Ingen av Gudfadrarna. Ingen av Gudfadrarna. Ingen gudfäderna. av Gudfäderna måste det vara. Ja, precis. precis, ja. Uh, jag gissar på uh, att rättvisa åt dem alla. Nej. Nej. Då får jag säga det då. Ja, en kvinnas doft. Ah, okej. Okay. Mm. Karaktärer. Vart bor Martin Riggs, Mel Gibson, i Dödligt vapenfilmerna? Anders? Ja. Han bor i en villavagn. På en... På en strand? strand. Ja, <laughs> precis. Det står bara på en strand faktiskt. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja. ja, det blir väl en halv poäng var, kanske. Ja. Popcorn. Vad heter släktgården i Borta med vinden? Oj, oj, oj. Den tänkte jag, det kommer jag känna igen när jag läser svaret. Men icke. Jag har ingen aning. Nej, inte jag heller. Terra. Oh. Skådespelare. Mm. Vilken, vilket skådespelarpar har barnen Violet och Serafina? Mannen har tidigare varit gift med Jennifer Lopez. Violet och Anders. Serafina. Ja. Eh, vilket par var det, eller? eller? Ja. Ja. Mm. Ben Affleck och Jennifer Garner. Oh yeah. Mm. Mm. Snyggt. Det var rätt, alltså. Ja, okej. Okay. <skratt> Svensk film. Vad gör ungdomarna i järngänget från år 2000? Den kväll då Susanne försvinner. Anders? Mm? De är ute och kampar på en strand. Åh, super. Mm, det kan du få rätt för. De har paddlat kanot och fästar nu på platsen där de satt upp sina tält. Ja, det får jag lätt rätt för. <skratt> <skratt> ja. ja. Anders vann. Ja, grattis. Tack, tack, Precis. tack. Tack. Ja, då är ni två då. Vi kollar film baklänges. Ja, yeah. okej. Okay. Handlar om en möbelmakare som låter kvinnor klä på honom för pengar. Okej, okay, nu är det någon som blir avklädd och slår sönder massa möbler. <skratt> möbelmakare? <skratt> ja, ja. Jag tänker ju tvärtom. Ja, det här är lite oklart som sagt. Är det har du inte om man... vänt på det alltså? Jag kanske... jag vet inte, jag har inte sett den här. <skratt> Nej, va? Nej. Vad är det äh. som är oklart? Är det oklart Om, om, man, är... om man är möbelmakare eller möbel, ta söndare. Ta söndare. <laughs> det Är det som är oklart? En man, man som jag... låter kvinnor av honom för klä på honom för pengar. Nu blir det jätterörigt. Nej, jag har ingen som är står på det här. Magic Mike. Ja, snyggt. Vad oh, var det är med möbelmakare? Ja, man gör ju möbler. Ja, men då han. blir det ju fel. Då skulle du ju vänta på Ja, jag har inte sett den så jag visste inte Utom... Han började ju göra möbler sen efter han är Ja, det kommer inte ihåg. Jag har inte Nej. sett den, jag kanske producerar den. Mm. Utomjordlingar skapas av musik, och sedan skapar utomjordlingarna massa kändisar från luft. Anders? Marsha ja. Ja, Mar Nu, Jag trodde blir skulle säga ja. vår namn. Ja, det skulle vi göra. Du vann. Gustav av Marsha mm. Det är hans andra namn. Ja, det var det. här hey. Mm. En man utan skor och ett gäng med skor reparerar ett höghus så att man kan ha en julfest där. Anders? Ja. Die hard. Ja. Snyggt. Då hoppar vi vidare på försvenskade taglines. Mm. Ern Ernest är tolv år. Han har varit tolv år i över 200 år. Han har precis blivit en granne. Mm, Gustav? Mm. Aj? Nej. Jag har ingen aning. Tolv år i 200 år. Och då brukar man vara en robot. Ja, eller the, bicentennial, the Bicentennial Man. Nej. Med Robin Williams. Nej. Mm. Uh, man, om, om man ska bjuda in Anders så måste man bjuda in honom. Det var en ping. detta, komma, detta in. komma in. Ja, snyggt. Bra. Det fick. <laughs> det fick upp. Det gick upp på fel sida av graven. Gustav? Mm. Sometimes they come back. Nej. The lost boys. Nej. Det finns en serie med denna nu som jag ännu till är ny till rätt mycket. Evil Dead. Anders. Ja. Evil Dead. Oh, <laughs> Anders. <laughs> dead. Oh. Anders Evil Dead är ja. mm. Tror du på spöken? Hon gjorde det inte. Ghost. Nej. The others. Mm. Ja. Oj. Anders. Ja, oh, just det Anders. Det var Anders som ah. sa det. Ja, ah, bra. Bra, bra. Den var imponerande. Mm. Detta vårlove är kortklippt. Anders, Gustav. <laughs> <laughs> Detta vårlov är kortklippt. Ja, ja. This spring break is cut short. Ja, cut. Is cut. Uh, that ja, det ja, är lite i, i sitt sammanhang. Anders? Ja. Scream? Mm, nej. nej. Det, det är två bästa kompisar som har ett hus och så är det en massa ungdomar runt i huset. Mm -hmm. Och så råkar de dö på olika konstiga sätt mm -hmm. Rätt Final så sätt Final Destination Nej vad är Det jag här blir nej, är det svår kanske mm. uh, Tucker and Dale versus Evil. Oh! Ja, den är ju riktigt bra Första delen är bra ja, Första delen? Jag gillar inte den äh, sista uh, Jag tyckte han var kul uh. Ja, det blev lite för mycket där, jag. Och vad är den röda tråden? Och där den bort, uh, jag typ typ vampyrer eller något? Nej Eller skräck. Skräckfilm. Eller... Ja. Bra. Ja, ja, ja. Just det. Ja. Har... Vem börjar vi med? Vem har sett film? Vem har sett film? <laughs> det har vi kanske gjort allihop. No. Ja. Inte så mycket faktiskt, tyvärr. Mm. Ja, jag har sett några stycken. Jag har sett en tolv äh, tror jag sen vi spelade in senast. En och dag nästan. Mm. <laughs> det du har gjort. Så du får börja, Men, eller? Eh, ska jag börja? Jag kan börja med de jag har sett på bio. Mm. Det var Storks, eller storkarna. För som vanligt så får jag gå och se dem på svenska. Mm. Eh, vilket jag inte brukar gilla alls. I den här så stödjer jag mig inte så mycket på det. Fast här i det här, när du pratar om sådana här filmer så struntar vi mm. vad du tycker. Jaha. Ja, ja, ja. Eh, eh, barna tyckte att den var bra, men också som vanligt så får jag säga att de Det finns alltid något parti där de blir jätterädda. Det är så synd att det ska vara så i barnfilmer liksom. Mm. Mm. Men i alla fall, jag tyckte att den här var rätt så bra. Ganska rolig och väldigt snyggt gjord. Mm. En av regissörerna har varit animatör hos Pixar på nästan alla de största filmerna. Som Toy Story och Cars och Monsters Inc. Märktes det eller? Alla... Ja det var inte så likt Pixar tyckte jag inte Men det var, den var rätt så Den var snyggt gjord ja. Vissa scener var väldigt imponerande tyckte jag ehm, Och den andra regissören var ehm, Nicolas Stoller som har gjort ehm, Bland annat Sextape Och ehm, Bad Neighbors Oj vilken blandning Ett och två Så ja blandningen där kanske var bra för det var rolig både för barn och vuxna Mm ehm, Fast det, var, det gick ändå liksom inte över gränsen Här har du också sett den här Ja, ja. Du tyckte inte att han var rolig. Nej, alltså, ja, lite rolig var det kanske. Men jag har ju så oerhört stora problem med dagens barnfilmer överlag. Just det här mm -hmm. hysteriska som ska vara hela tiden. Mm -hmm. Jag tycker det är väldigt jobbigt. Men jag tycker att många av dagens filmer, där försöker de så hårt med att även underhålla vuxna. Jag tycker att mm. de inte gick ut lika hårt och att de på så sätt lyckades rätt så bra med det. Ja, kanske. Men jag tycker ändå att det är jobbigt kanske. liksom när man... Jag satt faktiskt halvvägs in i filmen och liksom, jag var helt färdig och satt och räknade eh, de här hysteriska momenten. Och det, alltså, mm -hmm. det gick ju inte eh, mer än en minut mellan varje. Antingen var det en så jättehetsig Nej. diskussion eller så var det något som hände på skärmen som var jättemycket och så hände det en massa saker och sen så... så oh, oh, oh. <laughs> <här> <här> ja, ja. Nej, men jag, jag tyckte i alla fall att det var, <här> var rätt så bra. <här> Så jag satte en, en sjua på den. Oj. Vad satte du Ja, jag satte ju i femskala. Så jag satte ju mm. en tvåa. Jag satte tre och en halv. Mm. Jag kan säga femskala idag. Det, det, jag brukar ju anpassa mig nu med. Ja, det. Ja, det, det är ju så snällt, Gustav. Ja. Och sen så var jag och såg en dokumentär som heter Mad Dog. Just det, det är så att du tweetade mm. om den. Från, ja, det kanske jag gjorde jag. Ja, för att jag var själv på ja. Bion, typ. Vad var det för du var på då, Gustav? På Folkan. Tack. Tack Folkan. <laughs> <laughs> eh, den heter Mad Dog from case to, eller från Chaos till Comeback. Den handlar om en svensk MMA-fighter som var väldigt framgångsrik och uh, fightades i UFC när han åkte dit för ett väskrån i en butik. Oj. Um, han hävdade ju själv då Att han inte var Eller att han var inblandad på ett sätt För han skulle köpa väskor utav dem eh, som, gjorde, han skulle, som gjorde rånet Men han var inte med vid själva Inbrottet Aha. Um, Så han fick För hårt straff tyckte han då mm. Han fick eh, ni, 19 månader Eller vad det var 14 månader så där. Ja. I alla fall det här förstörde ju hans karriär mm. uh, Och sen när han kom ut och Så ville han uh, bygga upp Bygga upp sin uh, fighting-karriär igen Och får ju kämpa för det då Okej okay. det var ju en ganska intressant dokumentär Speciellt om man då Jag visste knappt vem han, vem han var Men är man UFC-fan uh, och så Så har man ju rätt stor koll på antar jag Vem han är mm. För han var väl nästan på samma nivå som han Alexander Gustafsson Innan han åkte dit för det här Ja, ja, ja, han, han ja, var, var, var, The ja, just det, precis mm, mm, mm. Just det. Fick man se några otäcka fighter eller? Nej, men jag tycker ju inte att UFC är speciellt otäckt nu för tiden. Jag tyckte att det var jätteläskigt i början när det kom, men då var då, det då, då liksom inga regler eller någonting. Nej. Nu är det ju väldigt kontrollerat, så jag tycker inte det är så otäckt. Nej, okay. Det är ju mer som vanlig vuxning nästan, fast med lite brottning också. Men eh, en sak som jag stödde mig lite på, det var att det kändes som att man la alldeles för mycket fokus på det visuella. Mm -hmm. Så det var jätte, jätte, jätte många slow motion scener, såhär, jättestilistiskt ja har de försökt få dokumentären så snygg som möjligt? Mm. Och det kändes som att mer fokus låg på det än själva storyn. Okej. Okay. Tråkigt. Vilket var lite, lite synd. Den var ju... Den var ju... Så resultatet blev att den blev väldigt snygg. Men att jag tänkte verkligen på, oj, det var ännu en slow motion scen. Och... Mm. Um, så alltså, direkt efter så satte jag ändå en sjua på den, för jag tyckte att den var intressant. Och så, men det är nog snarare en sexa skulle jag tro. Alltså... Ja, nu gick jag ifrån det ändå, <laughs> men en, en, en tre av fem är jag ungefär. Ah, så. okay. ja. um, jag såg en annan dokumentär på Netflix som heter Amanda Knox. Mm. Som är en true så... crime-dokumentär. Man följer ett fall. Så har det en namnet namnet? Uh -huh. ja, hon jobbar i alla fall i Italien i en liten by. Och uh, hennes bästa, eller en av hennes inte hennes bästa vän, men en kompis till henne blir mördad. Och hon och hennes kille blir misstänkta. Oj. Och uh, att jag... De här, den här var också jättesnyggt gjord. Mm. Men här kändes det mer... Det är svårt att beskriva vad, det, vad skillnaden är egentligen. Men eh, där kändes det mer passande. Och eh, smälte ihop bättre med historien på något sätt. Okej. Okay. Mm. Jättesvårt. Att, ja, men det, det funkade bättre i den. Mm. Så den där rekommenderar jag. Är det någon som vill gå emellan? Eller jag har nämligen sett lite andra dokumentärer också. Nej, kör på du. För då har ju nämligen kommit ganska många dokumentärer på just Netflix på sista tiden. Ja, okej. Okay. Ja, men de har alltid varit så bra på det här, eller? Mm. Och då har jag även sett en kortfilm som heter Extremis, som handlar om att få följa lite läkare och patienter och anhöriga på ett sjukhus. Den är bara 28 minuter lång, någonstans. Så. Mm. Mm. I. Perfekt längd. Liksom. Ja, fast inte för den här. För... Men jag kan förklara sen. Ja. Men den är i alla fall. Man får följa beslut, beslutstagande i när det är dags att avsluta nåns liv. N när det inte är värt att gå vidare längre och sådär. Mm. Mm. Mm. Det är beslut. ett beslutstagande som får tas mellan patient, eller båda patient, anhöriga och läkare liksom, tillsammans. Så mm. ja. Jag tyckte att filmens längd räckte inte riktigt för att man skulle det hade varit bättre att få lite bakgrunds. Eller ännu mer gripande om man fick mer bakgrundskoll på patienterna och anhöriga och läkare och sånt där. Och de de kastade spitt in i situationer och så. De, de enskilda fallen med menar du alltså? Att du ville veta? Mm. Det? jag Vet inte om du kommer ihåg att jag pratade om en uh, dokumentärserie som fanns på HBO ett tag som hette Time of Death. Ja, just det. så var jättegripande som handlade. Varje avsnitt fick man följa en hel timme då. Mm, kommer jag också ihåg. En person från att den insjuknade till att mm. personen dog och uh, anhöriga runt omkring och så Det var väldigt, väldigt, väldigt gripande. Och, mm. Nästan lite väl jobbigt, men... Eh, så den, men den var absolut c-värd i alla fall. Den här Extremis. Men en kortfilmsdokumentär mm. alltså. Mm. Mm. Hur det gick det för mm. en sån? Ja, jo, men det har ni haft en gång. Mm. Det var ju att ni spolade den snabbare. Det var helt fantastiskt. Just det. Just det. Mm. Ja. ja, jag har glömt av detta. Mm. Ja, jag har något svagt. Jag är på att dig. lyssna om lite filmer direkt snitt. Är det så? <laughs> ja, det en. Vad tråkigt. Eller jag får säga, vad jobbigt för dig. <laughs> Nej, de är ju jätteroliga. Ja, är de det verkligen? Ja, Det är, inte, är det inte väldigt bristande kvalitet i början på inspelningen också? Ja, det är lite grann. Ja. Ja. Sen såg jag en som heter First Contact: Lost Tribe of the Amazon. Som handlar om att man får följa en grupp människor som utforskar Amazonas efter det finns, fortfar det finns fortfarande. Det folk i djungeln där som inte har varit i kontakt med omvärlden. Okay. 2016. Mm. Ja, 2016. Så de, man får se liksom. Man får se. Hur de för första gången träffade en sån här stamm då, eller vad man ska säga. Mm. Och så hur de eh, bara på något år utvecklas och när de kommer i kontakt med våran värld hur de blir beroende av kläder och sånt där. Och. Ja, den här har jag hört annat om. Mm. Den låter intressant faktiskt. Det ja, var väl också kortfilmslängd eh, på den, den var väl närmare en timme tror jag. men. ja. Men de två bästa som jag har sett på Netflix var The White Helmets, också ungefär en timme lång som handlar om ett, en grupp människor i Syrien mm. som frivilligt då jobbar med att när det blir bombningar som det är tydligen hela tiden mm. så åker de dit och gräver fram folk då. Ja. Levande eller döda. vilket mm. Vilka hjältar. Ja. ja, och de är ju så utsatta. Det är jättemånga av dem som stryker med också. Mm. Ösch. så den var, väl, den var väldigt bra och väldigt gripande och väldigt bra att få en inblick i det där mm. kanske någonting som ja, det behöver fler det har, behöver se kanske någon. vill man inte ha det? Mm. Ja, så den var extremt jobbig och som en väldigt bra så det är en, en av dem som jag rekommenderar mest mm. men den jag rekommenderar starkast är The Barkley Marathons The Race That Eats It's Young Jaha. och det låter ju hemskt men, <laughs> men det här är alltså en film om ett väldigt speciellt maraton i USA Mm -hmm. det görs eh, i ett område där ligger ett fängelse där en, det var en fånge som rymde där det var faktiskt han som dödade Martin Luther King som rymde där Oj. Eh, och han gavs ut på en strappats och, eh, eh, och han som skapade det här eh, han säger ju att många har ju liksom som en liten hyllning till honom men det är mer att de ska visa att det här kan missanvända som helst klara av Ja. Så är det ju i och för sig inte. Det är väldigt få som har genomfört det här maratonet. Mm. Eller hela. Alla de flesta bryter ju. För det är alltså en, en sträcka på 20 mil tror jag. Mm. I så extremt kuperad terräng att stigningen, den, den, vad säger man? den sammanlagda stigningen, mm. motsvarar att bestiga Mount Everest Oj, i, två gånger. Två gånger? Två gånger? Två gånger, ja. Om man har 60 timmar på sig att um, utföra detta. Ja. Springa 20 mil på 60 timmar. Mm. Mm. Eller springa, de går ju rätt så mycket också. Men det är ju mm. förståeligt. Och, och just det här året då, som de följer så är det eh, jag ska inte avslöja för mycket ur för sig. Men, men eh, det, är väl, det är väldigt intressant att, att följa de här hela vägen och se. Man, blir, man kommer så nära dem som deltar. och Man hejar liksom på dem och blir ju ledsen med dem när de en, en efter en eh, trillar av och sådär. för. kameran men en, hur mycket var det? 20 mil? Nej, de är ju inte med hela vägen utan de är ju bara ute på vissa platser och liksom. Men vad hette dokumentären? Den heter The Barkley Marathons The Race That Eats It's Young Ja, ah, nu fattar jag. Okej. Okay. Jag tänkte på rasen som äter sina unga. Aha, nej. <laughs> det gjorde nej. Med. Lopp, loppet alltså. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> Jag tänkte de, är bara, är de... hemskt? Ja, någon sekter eller någonting, tänkte jag. <laughs> ja, samma är det. Så det är väldigt också väldigt sköna karaktärer. Speciellt han som är grundare till det här. är en väldigt härlig person. Ja, okej. Mm. Mm, så den tycker jag är den, är den är ju väldigt härlig att se också. Det är liksom inga, ja, det är klart det är jobbigt att se. Man blir ju trött bara av att titta på dem. Ja. Det är jobbigt på ett annat sätt än till exempel White Helmets. Men var det också Netflix eller? Mm. Mm. Ja, kul Nu glömde jag glömd en för jag har sett en annan också Det är Man vs. Snake Aha. Som är, det är Har ni sett The King of Kong? Ja mm. Det är en tv-serie Donkey Kong Nej, Nej Donkey Kong. det är ju en uh, dokumentärfilm om uh, Någon som spelar Donkey Kong ja, Nej, Vad heter den tv-serien som fanns på Netflix -Kon? då? Jag inte. Kong King of Apes sätter den ju Just det <kör> <Aha. skratt> Det var nästan... <skratt> Den här är nästan likadant här Fast det handlar om en kille som spelar ett spel som heter Nibbler. Jaha. Som är liksom som det här Snake ja, typ, som ja, man ja, hade ja. på Nokia. Okay. Mm -hmm. Och han ska då eh, slå rekord i detta. Han var den första som nådde en miljard poäng. Oj. Och eh, sen var det någon som slog det och så ska han slå det igen. Jaha. Och det här kräver ju då att man gör, precis som de här i Barkley Marathons då, att man får sitta i eh, Inte lika jobbigt kanske för sig. Ja. Han får sitta i <laughs> tre dygnar och låta spela. <laughs> ja, oavbrutet i stort sett. Mm. Också missvisande titel, Gustav. Man versus Snake. Man... Jag tänkte ju att det var någon sån här livsfarlig orm. Men det är en, ja, men det är en orm i det här spelet. Jo, ja, för det vet jag Och han jag ju, men... ska ju liksom... Ja, då så. Ja, men jag, tänkte att, ja, jag trodde det var någon naturdokumentär. Ja, men nu är det inte det. Nej. Jag, jag förstår ju det nu när du har berättat om det. Tänk om. Ja, förlåt. Ja. <laughs> nu lugnar vi ner oss lite. Ja, ja, ja. Nu tror jag faktiskt att jag har... Eh, jag har ju sett fler filmer, men jag har sett Good Dinosaur. Det var inte så rolig. Ja, ja. hej. Han verkar rätt söt i alla fall. Ja, ja. ja ganska söt. Mm. Men jag eh, började säga så mycket mer om den. Jag tyckte det var en scen i Good Dinosaur som var... Det var med vatten, tror jag. Eller Mil ja, det, var, mm -hmm. men, ja, det var i alla fall någon slags miljö Scen liksom Och jag tyckte det var så jävligt snyggt gjort ut Ja det är väldigt snyggt mm. gjort emellanåt mm. Mm. Jag känner mig nöjd mm. ja. Så vi låter gästen vara sist den här gången Ja kan vi göra Ja men jag har inte så, så, så, så mycket film att säga Och prata om ändå <laughs> så att jag tänkte bara prata lite Lite Bergman men det, det kan vi ta sen Ja mm, det kan du få göra. Jag har inte sett så mycket film heller men jag har sett Ratchet Clank ah. På tal om tv-spel Som du har längtat efter den här mm -hmm. perva Ah, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Den verkar så jäkla tråkig i den här filmen. Men vi har ju haft. Nej. Vi har ju haft så här sammanslagningar här filmer i ditt filmpodd nu, när vi har diskuterat kommande filmer. Har inte du haft med den av gång eller? Jo, det har nog haft, ja. På talande det så får vi ha det avsnittet? Ja, det får vi ju ha. Ja, det måste vi ha faktiskt. Typ eh, slutet på december. december. Ja. Mm. Så kanske vi ska slänga upp det som ett avsnitt istället. Det kan vi kanske göra, ja. Ja, så det kan det vi göra. Två... Smart, Per. Ja, mm. så... Tack. Så kommer det två avsnitt per år, kanske. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> ja. Vi ja, ber om ursäkt. Ja, det får vi göra. Men mm, egentligen... Uh, Reddit... ja, förlåt, jag måste bara... Kör... Egentligen hade ja. vi inte det att när vi spelar in inför det här året, då i vinteras mm. hade... skulle vi inte ha någon uppföljning på det, pratar vi om. Jo, men det det kanske så går det om då då. Ja men det kanske går Pratar hand vi om vad vi såg fram emot då eller? Ja, det det kanske går hand i hand med att man kör liksom förresten att man sammanfattar även. Mm, precis. Ja, det behöver vi inte prata vi spelade in om. Det blir ju in två avsnitt. <laughs> vi skulle ju in två avsnitt, ett som var uh, hur året ah, hade varit, det, var. ja, det, gjorde, det är ju de, gjorde de det filmerna. Då. Ja, det tyckte jag var jättemysigt. Ja men då får vi göra det igen. Fast jag tycker nu det är bättre att sluta ja. ihop det, men ja, uh, vi vi behöver inte prata om detta nu. Det nej, på Hur långt det blir. Det som var god Nu avslöjar vi det då. Vi spelar in två avsnitt samtidigt. Här. Åh oh just det, nu avslöjar oh, Bryter illusionen. Mm, ja. Fjärde väggen har rasat. Mm. <laughs> mm. Ready to kick som asteroid. Tagline på Ratchet and Clank. Mm. Ja. Mm. Som jag har sett fram i så, så mycket. Just det. Ja. <laughs> det här är en film av första spelet. Jaha. Det har jag spelat tror jag lite grann. Ja, jag håller på att spela på min PS Vita nu. Nu ska jag skriva lite. Jag tror att jag vann det spelet i en skikrosstävling tävling i Sälen oj. 2002. Oj, oj, oj. Får jag attelera? Nej, ja, mm, jag kom näst sist tror jag. Varför sa jag det? Ja, för det var jättedumt. Varför sa du det? Jag vet inte. Det lät ju som att du var typ skikross-mästare 2002. Ja, det var inte det. Det får du klippa om, pers. Nu ska jag skryta lite. Att jag vann i en skikross-tävling i Sälen oj. 2002. Oj, oj, oj. Tog jag flera? Nä. Det var ett prisbord som man fick. Den som kom först fick välja först. så par, tror jag. jag när jag kom så, så låg det ett PlayStation 2-spel där som man fick. var en första pris. Det var prisburs prisbord som jag fick, den som kom först fick välja först. Och så jag tror han fick en skrivare eller något. Så när jag kom så, så låg det ett Playstation 2 spel som han fick. Ja. En skrivare är ju inte väl något idag. Det är ju Ratchet Clank lite kanske. Ja, kanske ja, det kanske ligger i källan Det är oklart. Ja. Mm. <laughs> uh, och och det, det här är lite roligt för de gjorde en remake på första... Nej. Uh, filmen gjorde av första spelet. Lite grann. Mm. Sen gjorde de även även ett spel av filmen som är baserad på första spelet. Ja men. Oj. <laughs> mm, det är lite intressant. Mm. Jag tyckte den var lite bra för då fick man nästan alla gadget han har. För det är, han har ju massor med vapen och saker. Okej. Okay. Det är möjligt. Ja, de lyckades han få med. Jag har dålig koll på Ratchet Clank tyvärr. Mm. Ja, det var lite rea på, på de spel för ett tag sedan, så Köpte trilogin nu du har fastnat lite på ettan så. Ja, ja, ja. Eh, sex av tio planetbitar till Ratchet och Clank går på nit. <laughs> ja. Mm, vad tycker vi om Ash vs. Evil Dead säsong två då än så länge? Eh, jag har ju bara sett pilot... Eller inte piloten, jag har ju bara sett första avsnittet än så länge. Jag tycker det verkar lovande. Mm, jag har sett eh, två avsnitt. Ja. Eh, jag vet att det ska komma en tredje säsong, men... Mm? Kanon. Ja, jag vet inte. Jo, kanon. Ja, kanske då... För att inte driva det för mycket bara. Bruce Campbell. Mm. Kommer de gå någonting åt uh, i väl 3 tror ni eller? Att ja, det vore ju häftigast om de hamnar där i tredje säsongen i såna fall. Mm. Då kan jag tänka mig att se en tredje. Att han kommer tillbaka till medeltiden menar du? Mm. mm. Igen? Han har ju varit där. Jaha det visste inte jag. Jag har, inte, jag har ju bara sett första inte av första säsongen. Det såg ju vi Nej men han var ju där i trean. Det här är ju, den här ser är ju en fortsättning på ettan, och trean. Mm. Ja, kan du så? Jo, men ja, precis. Mm. Det hade varit kort. om man kom tillbaka dit. Men Gustav, faktiskt, vi såg den här mm. eh, första säsong, eller första avsnittet när vi var på Comic-Con i fjol, va? Mm. Och då... ja, vi, såg det inte på, vi såg det på det på en liten dator. Jo, jo, men då var vi väldigt eh, tveksamma till om det här var någonting att ha. Men jag tycker mm. att eh, kollar du klart på säsong ett om du tycker att Evil Dead överhuvudtaget är någonting att ha. För att det blir mycket bättre. Mm. Ja, absolut. Mm. Okej. Okay. Okay. Mm. <laughs> nu kanske jag kan behöva hjälp med uttalet här. Mm, jag är redo. Med mm, Peregrine's Home for Peculiar Children. Nej, jag har inget att säga. Det lyckades för då. Ja. Uh, 2016. Och så tackar vi folk här. Det är ju Tom. Ja, mm. oh, nu står det stille. Tim Burton. Tom... Tim Burton. Uh. Tom, Bur Tom Burton. <laughs> Tom Burton. Uh, Liten pojke lyssnar på farförs historier och sen upplever han de typerna. Mm. Mm -hmm. Låter som en big fish. Ja, faktiskt. Nästan. Mm. Fast med besynnerliga barn istället. Mm, precis. Jag, jag är för gammal. Men... Jag är så fruktansvärt osugen på Tim Burton's filmer nu för tiden så jag vet inte vad så. Kände du dig för gammal för Hur, här jag ska här? motivera mig? Ja, det gjorde jag. Jag såg den här igår. Ja. Och jag. Alltså, om jag säger så här, Alice i underlandet, mm. den känner jag mig för gammal för. Den första? Mm. Ja, och tvåan. Den var ändå bra på sitt sätt, tycker jag. No. Nej, jag tyckte inte jag. den var bra. Nej. Den här tyckte jag var bättre. Nej, verkligen inte. Eva Green var <laughs> bättre. Mm, Terrence Stamp är ju kanon. Den var det? Farfar. Ja, det var han. Det är med Terence alltså, Jag mejlar honom. <laughs> mejlar du Terence och frågar. <laughs> ja. vem, vem är, är du? du? Ja. <laughs> okay. Nej, men, jag vet inte om det är en stor spoiler. Men det handlar ju om tidsresor. Ja. Mm. Mm. Det, jag är ju väldigt svag för tidsresor. Ja, det är samma här. Mm. Så därför tycker jag nog att den var C-världen då. Mm. Nej, ja, om man är 13. Jag det är eller 13. Hur mycket är du? Jag är 33. 33 ja. jag, jag hade tyckt att den var bättre om jag hade sett den När jag var mindre, det kan jag säga Ja, Men den var rätt släskig eller? Ja, det var den Jag är tänkte du... så här att äh, Ska jag ta ja. med min äh, sjuåriga dotter För hon ja, kan vara kul att gå på bio Och så läste jag lite på imd innan ja. Och sen såg jag filmen själv ja, Nej det men, Ja, det här hade nog inte de klarat va? Nej, verkligen inte Pillar ut i ögonen på folk och grejer Ja, det var, ja, det var ju 11 på den, eller är 11 den Och eh, mm. När jag tittar på den igår i Grästa på Bion så var det en mamma och en Dotter som tittade på den här och dotten Kanske var mellan 11 och 12 mm. Det var ju väldigt Kort spann där, men ja, <laughs> något sånt I alla fall, och hon tyckte att den var Väldigt otäck mellanåt, hon satt i blunda Ja, det förstår man mm. Men, men ja, älva, då är man fortfarande lite barn egentligen Jag kommer upp i 14-15 kanske, för så kanske den blir för löjlig bara för att man är för tuff. <laughs> ja. Jag vet inte riktigt hur gamla huvudrolskaraktärerna var. Om de var något sånt, eller? 15. Ja, ja det kändes som det. Oklart. Ja. Man, man skulle kunna leva sig in i mer om man var yngre, tror jag. Ja, kanske. Den här får jag i alla fall 4 av 10. Jag är för gammal till Kola Eva Green och hennes konstiga barn. Mm. Jag gav nog faktiskt den här en 3 av 5. Ja. Wow ja, men helt, ja, helt okay, fin, jag. <laughs> mm. Mm. Va, om, om ni skulle få välja en superkraft mm. Vad skulle ni vilja ha då? Flyga tror jag mm. Flyga hade varit jäkligt coolt faktiskt. Osynlig hade varit roligt också Hjäl Klass att man kan gå in i och Gustav Nej Jag, äh, äh. Nej. <laughs> jag tänkte mer att man kunde busa med... Nej jag har den bästa förresten nu Att mm. stoppa tiden Åh. Ja men den där är ju svår Nej alltså. den är bra Den är ologisk för stoppar du tiden Så stoppar du ju allt, alla molekyler Och allting, då kan man inte röra sig ja. Gå vidare mm. <laughs> Ja jag är klar Red War för jag sett också, säsong 11 Oj. Inte hela men de avsnitt som Som mm. du har sett Tre avsnitt tror jag har sett, tror jag. Ja, som mm. jag har sett mm. <laughs> det, är, det, är, det är precis som förr Jag har sett mm. väldigt Jag är knappt, knappt sett det ja. Samma här. Jag har gillat. Kul. Det, och du gillar det, så gillade mm. tidsresefilmer så? De reser i tiden hela tiden nästan. Jasså. Ja. Oj vad, vad konstigt är det är. De reser i tiden hela tiden. <laughs> nästan hela tiden. Ja. <laughs> ah, jag är klar. Nu får Ernest prata lite Bergman ja, då. Jag här, vet inte hur mycket var... jag ska prata om Bergman men jag av en händelse satt jag och tittade på SVT Play och kollade efter något intressant och titta på det här. Och då hittar jag Ljungfrukällan. Av Bergman. Mm -hmm. Från eh, mm. 1960. Ja. Och då tänkte jag att. Ah, den kan jag kolla på. Har du tittat på det sjunde inseglet där. I våras någon gång. Mm. Eh, och jag kände väl. Är den värd att se? Det sjunde inseglet. Ja. Ja. Jag har ju sett den två gånger. Jag tyckte ju tyvärr inte att den var. Jag hade svårt för den andra gången. Mm. Mm. Så men man, man, borde det var, men... Mm. Ja. man borde ha sett den. Man borde nog ha sett den tycker jag. Det, det finns bra jag... grejer i ja, det. Ja, det är enda jag har sett i det, det är när resuner är om det som är döden. Mm, jag vet inte om... det Rol är, nog... I är det med. I kanske. Det är nog paroderat väldigt mycket. Ja. ja. Men i alla fall den här jungfrukällan handlar ju om det är ju 1300-talet eh, och en familj man får följa som bor med sina eh, hand, vad det, heter det? Eh, hantverkare tänkte det säga. Men det är ju mm. inte, vad heter det? Folk som man har, uh, som man jobbar åt sig. Ja, jag vet vad du menar. Men kan... De bor Fruvar. hos... Förlåt? Nej, <laughs> inte sina Nej. fruar. De bor hos sina, sina mästare. Ja, ja, vad kallas det? Ja, skitsamma. De, har... de är typ statare eller något. Där, så ja, de bor... precis. De har en gård ja, ja. i alla fall. Och sen så bor det ju folk som jobbar åt dem på den här gården också. Mm, eh, och den sådär. yngsta, eller den andra dottern där eh, Hon ska rida till eh, Till kyrkan Med såna här eh, ljus som de har stöpt mm. eh, Och på vägen till Kyrkan så träffar hon på eh, Tre stycken vallare Som är ute och vallar får Och då eh, mm. ska hon Hon är ju väldigt snäll och sådär Hon ska bjuda dem på sin eh, Matsex som hon har med sig Men eh, det går lite överstyr Och de vill ju ha mycket mer Än bara hennes mat Jag tänkte inte berätta om mig. Nej. Nej. Eh, den var ju den var lite obehaglig i vissa stunder faktiskt. Mm. Den är ju väldigt eh, rå fast samtidigt väldigt avskalad liksom. Mm. Eh, och, det lät uttänkt. Ja men det är lite så där. Eh, vilken var det? Det var ju någon eh, senare, alltså typ någon 70-80-talsfilm som var inspirerad av den här va? Ja det är ju Wes Cravens The Last House on the Left. Just det, så är det ja. Mm det har faktiskt inte sett typen re typ remake på den här eller det är ju exakt samma handling i stort. Ja, okej. Ja, nej men alltså det de var intressant. Sen eh, är det lite så där, jag har ju lite svårt för den här förlegade skådespelleri stilen ibland, men eh, ja, man får ju mm. liksom köpa det. Det var den jag hade mest svårt för i sjunde inseriet. Ja, jo. Men, och det... det är så överspelet åt teatraliska. Te och... Precis, och det återfinns ju här med tycker jag. Mm. Eh, men ändå kul. Fast får man inte tar, det i en gammal film. <laughs> jo, det är, man får ju försöka tänka bort det. Men jag har lite svårt för det här nu. För det ja. är... Fast det svåra ja, det ju är förstå. ju liksom att här är det ju de... Om jag, om jag säger så här då. Sen så såg jag även Persona från 1966. Mm. Som också är Ingmar Bergman. Eh, Det är ju min favoritbergman. Ja, det och nog inte sett. Där har vi ju inte alls det förlegade skådespel. Det tycker inte jag. Inte alls. Nej. Nej. Det känns ju som att det skulle kunna ha varit inspelat när som helst. Mm. Så den är ju... Och det är ju mycket bättre film överlag. Alltså, den vet jag inte om vi ska prata så mycket om... Det handlar om en, en skådespelerska som på något sätt drabbas av någon sån här mental... Eh, breakdown, vad heter det på svenska? Sammanbrott. Jag vet inte, ja. Eh, så hon blir eh, sängliggande på ett sjukhus och eh, vägrar att prata med någon. Och så är det en eh, sjuksköterska som då ja, som ska ta hand om henne där på sjukhuset och sen eh, eh, får de chansen att åka till överläkarens sommarstuga där de ska liksom tillbringa sommaren och försöka få henne att komma tillbaka i livet och sådär. Mm. Ja, en bra beskrivning. Ja. Och det är ju liksom... Men det finns mycket, mycket mer där till som man inte ska avslöja. Ja, ja, men lite så. Man vill ju inte gå på djupet när man pratar om det här för mycket, känner jag. För att då, är det ju, då är det risk att man spoilar den. Men här är det ju Bibi Andersson... Det är väl event en eventuellt en liten, uh, liten spoiler att filmer som uh, Mulholland Drive och Fight Club har inspirerats av den här. Ja, men, uh... det är ju en spoiler. <laughs> en liten spoiler. <laughs> du tänker på snappen, eller? <laughs> snappen till exempel. Ja. Snappen är ju en tydlig inspiration till faktiskt. Mm, verkligen. Nej, men det är Bibi Andersson och Liv Ullman som gör huvudrollen i den här. Och de är ju fantastiska tycker jag båda två. Mm. Riktigt bra. Det är lite kul förresten på tal om. Jag vet inte om jag nämnde förut, men den amerikanska versionen av den här är ju 0,3 sekunder kortare än den svenska. 0,3. Mm. Snoppen, 0,3 Filmen är 0,3 sekunder kortare ja. eftersom. Snoppar bort klipportsnoppen. Klip bara ja. snappen. Det finns ju tydligen en... Har de klippt bort tre centimeter av snoppen? Nej, men... Ja. Du, du pratar centimeter jag pratar sekunder. Nu går vi vidare. Är det tre tiondelar av sekunder? Ja. ja. Den tycker jag i alla fall att man ska se. Personer. Snoppen. Nej, var sluta ja. nu, Ped. Ja, men sen så fick jag ju lite tips av Gustav också. Jag pratade lite grann med honom off-mic, så att säga. Angående Bergman. Mm. Och då så tipsade han mig bland annat om Så då tänkte jag att det ska nog bli min nästa Bergman- ja, du tipsar ju om mer. Mm. Du tipsar om scener ur äktenskap, eh, Fanny och Alexander, Tystnaden och Nattvardsgästerna också. Jag tänkte se Fanny ju... Alexander, men det mm. är ju för en miniserie nej ja, men det finns ju en film också, men miniserien är bättre. Ja, jag kan nästan tänka mig det. Och den är ju sex timmar, eller? Ja, den är nog fem någonting. Men film, filmen är ju är tre kanske. Men eh, det finns scener i eh, miniserien som man inte vill vara utan. Man vill nog se hela. Sen ser ni ut, äktenskap också en miniserie på 61, tror mm. jag. då? Ja, den gillar jag också. Ja. Med uh, Ingrid Bergman. Ja, och med, uh, Liv Ullman, eller? Mm. Den, uh, den, är den är ju också i, väldigt färg också. På. Men i alla fall, uh, om du ser Smultronstället så är mina favoritscener i dem är drömscenerna. Ja, okej. Okay. Eller har du någon annan film som du tycker jag ska gå vidare med i mitt Bergman? Smultronstället är en väldigt bra film att fortsätta Ja, med. det gör jag. Ja, men då tar jag nog den då. Bra. Mm. Egentligen borde du få en topplista och så gå ja, från tian eller ja, Men det fick du nog mer eller mindre. Ja. Jag är ingen så här, numrerad topplista, men ja. ja du borde ju se den dåligaste först. Sämsta. Nej, de kan väl lika gärna skita i. Jaha, okej. Okay. <laughs> Kanske. Jag har inte sett, sett någon jättedåligt av Bergman. Nej. Mm. Ja, sa jag det med personen eller när jag såg den att uh, min frus syster mm -hmm. Alexandra Heter min fru och Johanna heter systern. Och mm. Hon har ett barn som heter Vincent, som är skitlig han, i Persona i början. Jaha, barn, killen där. Ah, ja, det var okay. helt otroligt. Okej. Okay. Mm -hmm. Så jag kan lägga ut något kort på filmpodden. Cool. Mm. Mm? Men jag tycker nog nästan att av de här, jag har ju sett tre bergman bara. Det är ju katastrof. Mm. Eh, då tycker jag att sjunde insikt är den sämsta. Mm. utom de här tre. Ja, men det tycker jag faktiskt jag med att det är. Det tar emot att säga det och man skäms nästan över att säga det. Men jag gillar inte den så mycket. Nej, det är ju nog ingenting att skämmas för. Nej, jag har få sådana filmer som, som jag inte gillar som alla andra gillar. Men just den. Nej, men det var inte så mycket att jag inte gillar den. Utan det var mer att den ja, den kändes den är för uh, hypad på något sätt tycker jag. Mm. Ja, mm. Så är det. Ska vi hoppa vidare på Flickcharts eller vill vi prata om något mer? Jag vet inte om Ernest Nej. har något mer han vill säga. Jag har nog inte rätt tyvärr. Så en... Det kommer ju snart ett nytt film avsnitt, eller hur? Så du har ju del att spara dit. Ja, just det. Just det. Nu, nu hoppas vi att det går mindre än två månader nästa. Det var ju bara eller det är ju snart uh, flera dagar sedan det senaste kom. Så det kan inte vara så långt kvar. Jag hörde att han skulle spela in i helgen. Oh, oj då. Ja. Nice. Ja, nej, ja. Nu mm. <laughs> vill jag inte att vi pratar mer om den saken. Nej. Ska vi köra lite flickchart istället? Ja. Eh, vi kör första duellen då. Som är Billy Madison mot The Naked Gun 2 Half The Smell of Fear. Lakna pistolen. Men det är tvåan alltså. Oj, oj, oj, oj. Det är frågan. Jag tror, jag tror ju inte att den skulle hålla idag. Alltså. Men Billy du Madison, vilken eller? är det? Det är med Adam, Adam Sandlers. Nej, han är ju när han går i skolan. Åh ja. oh, nej. Den är inte bra den heller. Måste man väl Adam, Adam Sandlers filmbolag, Happy Madison. Ja, just det. är ju taget från Happy Gilmore och Billy ja, Madison. Just det. Och jag kommer ihåg så var första Nakna pistolen och andra nakna är riktigt, riktigt bra. Ja, det tyckte man ju då. Alltså, så jag, jag får gå på det och säga det också. Jag är ju, tar ju emot att sätta mitt, min röst på en Harry, Harry, Harry Sandler. Också. <laughs> Adam Sandler-film. Har, har vi tappat den? Nej, nej, nej. Men jag bara funderar. Om ni två rösta på nakna så behöver inte jag rösta alls. Då lägger jag ner min röst. Nej. Då röstar du på Bill Nej. Nej. Jo. <laughs> nej, Bill Madison. Inte, nej. Men jag röstar inte på den heller. Jag vill, jag vill ja. inte rösta. Inte på skit. Simma feg. <laughs> <Ja. laughs> nu blir det Bill och igen. Nej. Mot Vi får vendetta. Svårt val. Ja, och då får det nog bli Vi får vendetta va? ja Och så slipper vi bilder med det sånt Då blir det Superbad mot The Blues Brothers. då och Superbad såg jag för några veckor sedan bara. Den tyckte jag höll jättebra. Det här är ju lite svårt. Jag tar faktiskt. nog Blues Brothers tror jag. Jag, jag säger Superbad. Få la by den då. Ja, du Gustav. ja Så vi tar en till och så tar vi en som vi, som vi kan lägga till på listan. Vi tar två till för det kommer lite så nya som inte har varit med. Okej. Okay. Så vi tar två till i alla fall. Det här är ju nästan ingen film skulle inte jag säga. Sherlock, The Sign of the Three. Alltså en av ett avsnitt av Sherlock. Jaha. Jaha. Vi... De är ju som långfilmer. Jo, men vilken säsong är det då? Jag vet inte. 2014. Ja, oklart. Mot Coneheads. Ja, Sherlock är ju slår ju det mesta faktiskt. Ja, ja. ja det får det ju vara. Vänta, jag har nog inte sett Conehead förresten. <laughs> Nej, vi tar bort den Ja, gör det. Då blir det mot Alien Resurrection. Det fyra, eller? Jag säger ja, ja men då är jag det säger nog Sherlock. Den är lite underskattad i fyra Nej. Kanske. Men Sherlock jag, jag vinner ändå. Halloween mot American Pie. Första Halloween alltså, eller? Mm. Ja, jag tar nog fan American Pie alltså. Ja, jag håller med. Jag säger Halloween, men det skit ju så nu Ska vi uh, gå vidare på att ta en av de vi inte har hört här stället, eller? Ja, vad tycker du? Ja, det gör vi. Um, då ska vi se vad vi har för filmer där då, Som vi har sett nu mm, Har du sett Almost Famous? Uh, nej uh, the... Slumdog Millionaire? Uh, nej ja, Jag kanske borde uh... sitta med lista istället <laughs> <laughs> <laughs> uh, Det här var inte lätt Nej, uh, Vi kanske bara avslutar då Sluta Solander? Ja det kan vi göra flickart är som seg sida emellanåt Mm men nu tar vi Add to my Flickshort och så blir det Zoolander mot Me, Myself and Irene. Det blir Me, Myself and Irene för mig. Du också vara med och nu eller men. Mm. Mm. Ja, då tar jag också Me, Myself and Irene. Ja, jag också. Mm. Zoolander mot The Waterboy. Zoolander. The Zoolander. Nej. Waterboy tycker jag är bra. Nej. Zoolander mot The Grinch. Zoolander. Mm. Nej, jag säger Grinch. Ja, oh, jag säger Zoolander. <laughs> jag gillar inte Soländer. <laughs> Soländer mot The Whole Ten Yards. Uppföljaren till The Whole Nine oh, Yards. Det var... Soländer. Ja, ah, jag tyckte Nej. den var jättedålig i The Whole Ten Yards. Ja. Ah. Ah, men han var ju bättre än Soländer i alla fall. Nej. <laughs> jag kommer att komma högt här nu. Soländer mot American Pie. American, American Pie. Ja, <laughs> ah, ah, håll med då. Uh. Soländer mot You've Got Mail. Solander. Jag tror inte jag har sett Jogat mig. Nej, det jag har sett. Nähe, men det här kan man ju inte ta bort. Kan man inte det? Eller Nej, Det blir det Solander. <laughs> <Nej, men. laughs> det kan man inte, man kan inte ta bort det. Nej, då, vi, vi har ju sett den faktiskt då. Då har vi sagt att ja. vi har sett den. Solander ja. mot Sleepy Hollow. Sleepy, Sleepy Hollow. Hollow. Ja, Okej okay då. Solander mot Ghost. Oh. Ja, ja, jag de... känner jag på Ghost. Håller Ghost idag, tror jag. Nej, ja, det är jag väldigt tveksam till, men uh, jag tror Solander här. Då har jag vågmästarrollen. Mm. Jag säger. Sulan Yes! <laughs> tycker ni den är bra? Jag tycker den, ja, jag tycker den är bra. Men, wow. Men äh, ja, så himla jag den inte. Plats 212. Ja, det var inte ja. Det är ja, vi, helt okej. Okay. Ja, har vi många? 391. Vad ja, är rimligt? Mm. Ja. Mycket rimligt. Så. Ska ja. vi låta Olsson ställa veckans fråga? Eller är han pålitlig? Tror du han spelade in ett äh, klippet tills morgon? Sk Nej, det kan vi inte lika på. Skulle han på. göra det, sa han? Nej. Nej, jag tror inte. <laughs> det är oklart. Han ser ju också rätt hårt där, grej. Ja. Jag har ändå försökt slänga in det här det är oklart. Har ni hört det med jämnen mellanrum? Ja, ja, ja jag har. Ja, ja. få känslan det... av att Olson är med oss? Mm. Mm. Han är alltid med oss. In spirit, så <laughs> ja, att säga. Ja, ja. det är. Han. Ja, visst. <laughs> ja. Eh, ska jag läsa veckans frågeställning tycker du då? Ja, jag mm. tycker nästan man hör lite spanska gitarrer i bakgrunden. Ja, snyggt. Nu kommer veckans fråga. Vilken är världens bästa dokumentär? Vad skulle din dokumentär handla om? Det var två frågor. Det var två ja. frågor alltså. Mm. Ah, okay. mm. Men vi brukar ju ha tvådelade frågor. Så det är ju helt en, enligt våran linje så att ja, säga. Du får ju en paus där emellan, per, Så att det liksom, man hör att det är två frågor. Jag gick lite ja. för snabbt på det kanske. <laughs> kanske. Annars kan man lägga in en mental paus. Ja, det kan man ju också göra. Mm. Så. Bra fråga. Ja, väldigt bra ja, fråga. Det. Det är helt i linje med Olsson också. Han är ju dokumentärfreak av Rang. Och bra. Och det är ju du med uppenbarligen, Gustav. Ja, han har fått många bra tips här nu. Jättebra. Ja, perfekt. Mm. Var hittar man Ernest någonstans, i vanliga fall? Ja, det enklaste. är. Jag är inte så aktiv på Twitter själv direkt, så att... Eh... Det enklaste är väl att... det lättaste är väl att åka till biografen i ja, Gärdstorp. precis. Konserbio i Gärdstorp. Ju... Du måste mm. ju plugga, plugga lite. Plugga, ja. just det. Det jättebra. Ja, på Konserbio i upp, där kan man eh, plugga om man vill, om man har med sig sin <laughs> läsläxa. Eh, vi har även <laughs> filmklubb där va? Ja, en filmklubb. Ja, jag, jag undrar om inte du skulle kunna få visa Avatar i 3D där. Nej, det vet inte det så. Det får man nog inte. Nej, det tror jag inte. På filmklubben. Jag vet inte hur det funkar riktigt med 3D-Blu-ray. Nej, just det. För att vi har ju ingen 3D-Blu-ray framförallt. allt. Jaha, för, för eh, det hade ju varit riktigt häftigt. Ja, du tänker dig liksom med de riktiga 3D-glasögonen. Det tror jag inte går. För att då måste det gå igenom projektorn på något annat sätt, tror jag. Nej, jag, jag tar det på det. Okay. För jag vet, just Gustav sa ju att den är ju... Många, eller, det är många ja, som men då säger behöver man nog se den riktiga 3D-versionen så jag gick på bio då. Mm. Ja. För att det ska bli bästa upplevelsen. För det var ju väldigt bra 3D. Ja. Ja. Det behöver ju vara så bra i så fall. som de sprack den drömmen. Ja, tveksam de man kan mm. få tag på den versionen tyvärr. Ja. Mm. Nej, men annars så eh, podcast.filmerikt.se där har vi ju länkar till vart Filmerikt finns någonstans. Det är ju både Facebook och Twitter. Ja, eh. det ska ni och lyssna på för det är hur bra som helst. No. Mm. Tackar, ja. Nej, men annars så är inte jag själv. Jag själv är inte så aktiv på Twitter. Jag kollar bara lite grann sporadiskt. Mm. Så är det. Släcker man gå upp till Stockholm om några veckor och hälsa på mig, Göranis. Just det! Vi är uppe 11-13 november. Ska försöka klämma några filmer på Filmfestivalen. Oj, Och spela in något litet klipp också får vi nästan utlova. Ja, det får vi se till det. Den 18 oktober släpps filmprogrammet, då. Mm. Yes. Filmprogrammet, eller låt som ett sådant här <laughs> Jaha. Det är det inte. Nej. Det är ju en eh, lista över samtliga filmer som kommer att visas på Stockholm Filmfestival 2016. Får ni nästan eh, ringa in oss och kryssa på vilken ni går? går mm, det tycker så jag. om jag någon lyssnare vill följa med eller hänga på. Ja, jag är ju filmfestivals oskuld så att jag litar ju helt och fullt på Gustav att han eh, kan eh, lotsa mig genom tillvaron i Stockholm. Mm, för jag har ju varit på filmfestivalen en gång. Just det, Göteborg. precis. Så jag är riktigt... <laughs> uh... <laughs> ja, precis. Mm. 100% mer än ärligt. Just det, precis. Ja. Så. Så, då kör vi ett avslut. Det gör vi. Eller? Är alla klara? Ja. Färdiga? Ja. Gå. Mm. Mm. Oss snår ni på filmpodden.se, facebook.com filmpodden, in och gilla. Ett filmpodden, ett glarsed och ett PR76 på Twitter. Sen har vi filmpodden på Instagram också. Mm. Tack och hej. Ja men tack ska ni ha och hej då. Hej då. Hasta la vista, baby!